Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, نستعينو ونستغفرو ونؤمنو به ونتوكل عليه. Wa na'udzu na billahi min syururi anfusina min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. an la ilaha illallah wa, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad wa barik wa sallim amma ba'd. Ta'awuzubillahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wa asli innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa dawasul bil haqqi wa dawasul bis solh. Sunaq Allahu alazim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal al a'malu binniyat wa innama likulli Rohu Imam al-Muhaddisin Abu, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardibah, Bardizbah al-Bukhari, dan Abu Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi al-Naysaburi, fi Sahihahimah, al-ladain huma aslahul kitab al-musannafah. Semalam ada kita? Surat 58 Yang kedua tu kan? Okey, saya mempersilakanlah Maulana kita. Sebab beliau belajar dekat Pakistan. Jadi sana daurah hadis. Yang Maulana-Maulana yang syarah hadis. Semua hebat-hebat lah. Jadi hadis ni pun Bukhari Muslim. Jadi mungkin dia boleh bagi kita sikit lah. Apa yang dia dapat daripada Maulana di Pakistan sana. Tentang hadis ni. InsyaAllah boleh. Ha? Acah je. Allah bagilah Alhamn insyaAllah. Fadal. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain <tuh> amma ba'du ni bukan bukan saya nak mengajar lah sebab syarat nak mengajar ni mesti kena mutalaah guru saya kata dulu dia kata haram satu orang ustaz, satu orang guru Yang mengajar kitab tanpa mutalaah Sebab apa? Ni haram bukan hukum syara'i maknanya berdosa tak maksudnya seolah-olah maknanya dia kena haramkan diri dia daripada mengajar tanpa mutalaah. Sebab apa? Dia nak bagi tahu kepada pelajar yang mana dia sendiri tak baca sebelum tu. Walaupun dia pernah belajar, dia pernah belajar semua ni. Han, kita ni tapi tahun 2002 dulu lepas tu ada jugalah baca bukan kata lepas tu tak baca tu tapi maknanya kita belajar tahun 2002 kan berapa hijrah saya pun tak ingat betapa ta'ifnya saya kan tahun masih ingat tahun hijri tak ingat tahun 2002 sekarang ni 2013 maknanya Sebelas tahun yang lalu Jadi memanglah saya tak menafikan kata-kata Maulana Ihsan Yang belajar daripada guru apa semua Tapi itulah belajar pun sebelas tahun yang lalu lah. Tapi pasti ada juga mengajar sikit-sikit, babaknya apa semua Jadi ini bukan maksud mengajarlah sebab saya tak mahu tolak ah. nah, Maksud sebagai satu muzakarah berkenaan dengan hadis ni mudah-mudahan sama-sama manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh -tuh. Saya baca saya sekali lagilah. An-Amirul mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala: "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Innamal a'malu binniyyat, wa innamal likulli imri'in فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أو امرأةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ Rawaahu Imam Al-Muhaddithin Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughayrah ibn al-Baghari ibn وَأَبُلْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بِنُ الْحَجَّاجِ بِنْ مُسْلِمُ الْقُشَيْرِ أَنَّيْسَابُورِ فِي صَحِحِيْهِمَ أَلَّذَيْنِي هُمَا أَصَحُ الْكُتُبِ الْمُصَلَّفَةِ Daripada <تصفيق> amir mu'minin Abu Hafs Umar bin Khattab رضي الله تعالى عنه telah berkata, aku telah dengar Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Innamal a'malu niyat. Hanya segala amal dengan niat bermula dengan niat. Jadi innamal a'malu binniyat. Dan pada sinilah orang-orang yang setengah-setengah. Jadi kira sembahyang pakai niat sebab itu innamal a'malu binniyat ni kata ada dalil setiap amal tu setiap amal tu adalah dengan niat kan ya. ada dalilnya jadi kalau nak pakai hadis saja tak nak pakai ulama saja ni jadi dia faham tak ya? sindiranlah sikit kalau nak pakai hadis tak nak pakai ulama dia akan jadi macam tu innamal a'malu binniyat setiap daripada amal sungguh setiap amal itu adalah dengan niat dia belajar bahasa Arab sikit Belajar sikit terjemahan dia Maka dia pun kata amat dengan Sungai setiap amal dengan dengar Awak Kita niat je lah semayah Tak payah semayah Imam Syafi'i Rahmatullahi alaih Telah sebut Hadis ni sebagai Innama kamal al-a'mal Sesungguhnya kesempurnaan amal Innama sihat al-a'mal Sesungguhnya Sah amal Haa adalah dengan dengan niat. Jadi sebab itulah nak sahkan amal, sebab tuan niat di si dalam mazhab syafi'i kita. Niat dalam mazhab syafi'i kita jadi rukun bagi sesuatu amal. Sebab apa sahnya sesuatu amal itu adalah dengan niat. Tanpa niat tak sah. Apa itu niat? Ini sebenarnya sudah dah sebut, saya dah sebut dah semua. Habis sebab, sebab kita ulang lagi lah bagi satu muzakarah. Niat mahaluha. Tepat niat ni filqal dalam hati. Niat ni adalah dalam hati bukan pada lidah. Lidah tu dipanggil lafaz. Nah, Lafaz untuk tazkir pada hati kita untuk ingatkan pada hati kita sebagai tazkir untuk menghadirkan dalam hati maka lafaz niat tu jadi sunat Ada orang menolak Lafaz niat Tapi kita mengambil Di sisi yang berzahab syafi'i Lafaz niat tu adalah sunat Sebagai tazkir kepada hati Sebab apa niat tu adalah daripada hati Dan perkara itu niat Menginginkan untuk membuat sesuatu Menginginkan untuk membuat sesuatu yang disertakan dengan perbuatannya. Sebab itulah bermula ni kalau kita takbir, kalau kita solat tadi bermula niat tu adalah bila kita buat Allah tu hadirkan. Ada setengah orang Allah sahaja. aku. Allah sahaja nak nak, nak sama ke Allah. Akbar. Tu yang jadi kadang sampai 10 kali. Tu. Nah sebenarnya lintasan sengaja merintaskan, melintaskan dalam hati. Kan? Sahaja aku salat Sengaja aku nak salat Sahaja aku salat zuhur, salat asar Empat rakaat kerana Allah yeah. Menyengajakan lintasan dalam hati tu Bukan kata Allah tu sebut ah tu, Sahaja aku ah, Yang tu yang jadi panjang tu A ah, A ah. eh, eh Tak tak, tak jadi tadi, ulang balik Tak jadi lintasan Menyengajakan lintasan dalam hati Terlintas, nak salat asar Kerana Allah Ah ha. solat fardu asar. Solat fardu asar. Ha. paling ringkas. Ha. Jadi <coughs> dan di sisi mazhab Hanafi dia kata inna ma haqiqah. Eh? Inna kamal 'ala ha. tu kafir. Inna kamal al'amal. Ah ha. di bila dah lama ni jadi macam ni. Kan. Dah ya. ha. ha. lama tak ni. Inna kamal al'amal, kesempurnaan amalan. Kan. Ha kesempurnaan amalan adalah dengan niat. Ini sebab tu di sisi mazhab Hanafi niat ini menjadi satu sunat. Kalau tak niat pun ha, tidak membatalkan sah solat dia. Ah sebab apa dia kira turun daripada rumah tadi apa semua tu dah dah ada niat dah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Dan Sungguhnya bagi setiap Bagi akan diberikan pada setiap individu itu Apa yang dia niatkan ha, Dia sembahyang tadi dia niatkan untuk apa ha, Dia datang tadi datang nak belajar kat sini ni Dia niatkan untuk apa ha, Fa ni ha, dia nak syarah ni Nak syarah apa maksud Bagi setiap individu itu Dia akan dapat apa yang dia niatkan ha, Kita datang susah-susah Tadi -susah. niatkan kerana apa ni akan untuk apa ha ni akan nak dapat calon isteri adalah ni eh? <laughs> muka saya rekah <laughs> semua tengok macam dia kata faman kanaat hijratuhu orang yang mana hijrah dia pemergian dia ataupun amal dia datang ke masjid muttaqin untuk apa ilallahi wa rasulih untuk dapatkan Allah dan Rasul. Datang belajar supaya saya rapat dengan Allah. Kenapa orang yang belajar ilmu ni Allah orang yang dekat dengan Allah. Allah Taala sendiri bagi tahu yarfa'illahul ladina amanu minkum wa wallazina utul ilma oh, darajat. sini ada umum ada khusus dia. Khusus hanya untuk orang ilmu saja tak sebut. Yarfa'illahul ladina amanu Allah Taala telah mengan, Allah Taala mengangkat orang-orang beriman dari kalangan kamu. Ha, dalam orang beriman tu adanya orang bertakwa, adanya orang berilmu, adanya orang yang bertawakal, adanya orang yang berpuasa, orang yang bersolat. Ha, tapi Allah Taala sebut khusus wal ladzina ilma dan mereka-mereka yang di, diberikan ilmu. Baik, kan? jadi orang berilmu ni tak beriman ke? Sebenarnya orang berilmu dah masuk dah wal wa irfa'ina amanu tadi. Dalam orang yang beriman, tu orang berilmu dah masuk, orang tawakal pun dah masuk, orang sabar pun dah masuk, orang diberi kesabaran. Tapi Allah Taala tak bagi tahu utus sabra ataupun wal ladzina utu na utut tawakal, tawakkul Contohnya, tapi Allah Taala khusus. Nah, ulama kata apa? Dari sini satu kelebihan khusus yang diberikan oleh Allah Taala. Nah, jadi orang yang datang belajar ilmu ini untuk dapatkan Allah dan Rasul? Maka hubungan dia datang belajar itu akan makin dekat dia dengan Allah Taala. Fahira tuh ilah Allahi Warasuli, maka hijrah dia. Kain nah, amalan dia tadi, nanti akan dapat Allah dan Rasul. Bustu Syarah dia lagi mamkanat hijratuhu lidunia. Mamkanat hijratuhu. Ah mana mana tadi. Mamkanat hijratuhu lidunia, yusibha orang hijrah dia untuk dapatkan dunia. Nah, datang belajar ilmu untuk dapatkan dunia yang bukan tak semestinya harta. Kan? Nah, nama pun adalah dunia juga. Kan nah, supaya dikenali. Ha. Supaya orang panggil ustaz. Supaya orang panggil maulana contohnya. Ha. Supaya orang hormat. Itu semua. Termasuk dalam keduniaan. Ingin nama. inginkan pangkat. inginkan kedudukan. Ha. Maka dia akan dapat. Ha. Dia akan dapat apa yang dia inginkan. Ha. Ataupun. Ini ha. yang. Yang kena betul-betul ni. Yang kena nafikan betul-betul ni. Haa. Nak dapatkan calon isteri. Kan. Ha, oh, Bukan senang nak dapat orang berniqab ni. Jadi kalau pergi kelahuan Naisar ni. Semudah sikit. Kan. Ha, dikenali. Ha, contohnya. Ini kemungkinan-kemungkinan yang berlaku lah. Haa. Sebab saya pun manusia macam tuan-tuan juga. Lintasan tu pun datanglah hati saya juga. Haa. Betul tak? Haa. Jadi begitu juga orang perempuan datang nak dapatkan calon suami. Ha, mungkin dia akan dapat. Tapi semua tu niat tu semua tu sia-sia. Ha -sia. fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrah dia, datang amalan dia tadi adalah ikut apa yang dia niatkan. Untuk apa dia niat dia hijrah. Ha, dia berusaha tu untuk apa? Ha, jadi sebab itulah hadis ni Kalau kita tengok Hadis Bukhari pun dalam kitab Bukhari tu pun Bermula dengan hadis ni Kitab Riyadu Salihin pun Bermula dengan hadis ni Kitab Arba'in ni pun Imam Nawawi rahimahullah ni pun Bermula dengan hadis ni Supaya apa? Supaya kita belajar Dengan niat yang khalis Lillahi ta'ala untuk dapatkan Allah dan Rasul Dengan niat yang khalis bersih Niat kita Pada Ikhlas ni maknanya membersihkan Khalis dalam, dalam Kalau Pakistan Setiap benda dia akan tulis Khalis gi maknanya minyak asli Tak nak campur-campur punya Khalis dud Susu asli Kita Khalis niat Ha, niat yang asli semata-mata kerana Allah. Betul bersih. Tidak ada campuran. Ha, tak nak bercampur dengan nak, nak, nak, nak cari cari isteri. Kalau sudah bercampur tadi kena nafikan. Sekarang dia buang. buang. Ha, Tidak apa. Dia niat boleh buang tanpa kita keluar daripada masjid. Dia boleh buang jauh-jauh niat tu. Ha, kalau benda lain, sampah pun semua. Kena keluar masjid dulu. Baru boleh buang. Tapi niat ni. Sekarang juga kita bersihkan niat kita. Ha, kalau niat untuk benda-benda lain tu kena nafikan. Hanya untuk Allah dan Rasul dan berkenaan hadis ni juga guru saya dulu dia kata apa daripada hadis ni dia kata sebenarnya kamu berjaya untuk dapatkan sebanyak-banyak banyak-banyaknya ganjaran daripada Allah Subhanahuwataala berupaya untuk dapatkan banyak ganjaran contohnya kata beliau tuan-tuan dia bagi contoh pada kami ada satu orang nak pergi masjid kan dia turun daripada masjid satu niat dia adalah untuk pergi solat. Ha. Untuk pergi solat. Supaya dengan solat ni Allah Ta'ala Tuhan dengan dia. Kalau dia sekadar niat tu saja, Maka. Ha. Dia akan dapat sekadar. Pahala. menunaikan solat. Ha. Daripada hasil niat dia tadi. Tapi kalau bersama dengan tu dia niat. Dalam perjalanan nanti. Kalau aku jumpa dengan orang Islam. Aku akan bagi salam. Ha. Aku akan. Pagi salam, jumpa orang Islam. Assalamualaikum. Dapat pahala bagi salam. Kalau jumpa dengan orang susah, aku akan bantu dia. Kalau jumpa sampah ataupun benda-benda menghalang perjalanan, aku akan angkat, akan buang dia. Kalau kita kita bersama dengan perjalanan, kita niatkan. Dengan berbagai-bagai niat ni, maknanya berbagai macam pahala kita berjaya hasilkan. Jadi niat sebab tu dia kata, dalam bahasa Allah tu kata, niat ni darum ladar. Ha. Niat ni darumadar bagi sesuatu amal. Macam ni darumadar ni saya nak terjemah apa saya dalam bahasa ni. Darumadar. Makitu belajar masuk Urdu. Jadi nak apa nak terjemah dalam bahasa Melayunya? Siapa boleh terjemah. Saya nak bagi hadiah. Cash saya bagi hadiah. Darumadar, darumadar ni maknanya. Ha? Asas lah Boleh bolehlah kita nama asas Asas bagi satu amal Asas Bagaimana terbentuknya amalan tu Dia bergantung kepada asas rumah tu Macam mana rumah tu boleh naik sampai 2 tingkat 3 tingkat, 4 tingkat dan seterusnya Bergantung kepada asas dia Kalau asas tu dibina kadang-kadang Maka amalan dia tu pun Maka rumah tu pun akan jadi Sengit kalau asas tu dibina dalam betul, lurus. Maka yang di atas dia itu dibina itu pun. InsyaAllah dalam keadaan betul, lurus. Begitu juga dengan amal kita. Nah Kita datang dengan niat apa? Nah, kalau orang datang dengan niat untuk Allah dan Rasul. Maka dia datang sini. Allah Ta'ala akan bagi taufik untuk dia faham. Sebagaimana yang kendaki oleh Allah. Nah. nah. Kalau orang datang dengan niat dunia. Dia akan boleh faham. Tapi faham dengan cara dunia. Nah. Nah faham dengan cara dunia tapi kalau orang datang dengan niat untuk dapatkan Allah dan Rasul maka Allah Ta'ala akan bagi faham melalui pengajian dia tu bagaimana untuk rapatkan lagi hubungan dia dengan Allah dan Rasul bagaimana untuk dia lebih dekat dengan akhirat bagaimana untuk dia lebih dekat dengan Allah bagaimana dia bagaimana dia untuk lebih dia mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah Ta'ala akan bagi faham nah, sebab itulah Contohnya dua orang pelajar, duduk, belajar bersama Dengan satu orang guru yang sama Kitab yang sama, pengajian yang sama, hari yang sama hmm. Tetapi Amalan dia berlainan Faham dia berlainan Sebab apa? Sebab faham tu adalah Taufiq lain pula daripada Allah hmm. Taufiq lain pula bergantung tu yang penting tu Bergantung kepada dia punya Dia punya dari segi nilai takwa dia, dari segi nilai niat dia, dari segi nilai kedudukan dia. Jadi niatnya ni adalah satu perkara. Sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz radhiyallahu ta'ala anhu, fi 'amalik ya Muaz, yakfikal qalil." Makanya, ikhlas. Maknanya ikhlaslah. Artinya mah ikhlas ni. Lah maksud suci kalah ataupun kita kata asli kalah niat kamu kerana Allah macam itulah jemaah baik asli kalah niat kamu kan asli kalah makna jangan ada campuran jangan ada percampuran sekik pun niat kamu fi dalam, dalam dalam amalan kamu ya muaz wahai muaz yakfikal qalil maka walaupun kamu buat amalan sedikit walaupun kamu datang bukan kita nak menafikan belajar banyak sejagat macam ni antan depan ni ustaz usah-usah sama cakap datang aku datang belajar sekali sebulan pun tak apa tapi niat aku ikhlas. Yang itu tak ikhlas. Orang cakap dia tu sebenarnya dia tak ikhlas. Orang mengaku dia ikhlas tu dah tak ikhlas. Sebab apa? Ikhlas ni sahabat sentiasa meragui niat dia. Yang merasa yang merasa dia yang kata dia ikhlas sudah tak ikhlas sebenarnya. Jadi kata Nabi SAW, Ikhlaslah kamu dalam amalan kamu hai qalil, Maka sedikit akan Mencukupi untuk kamu Main. Buat sedikit pun cukup Kita datang walaupun seminggu sekali Seminggu dua kali datang belajar pun Tapi dengan ikhlas niat semata-mata kerana Allah Semata-mata kerana Allah datang belajar Main. Maka dua minggu sekali ini pun insya Allah dengan harapan kita harap pada Allah Sudah cukup atau ha, untuk kita jadi satu orang hamba Allah yang menyempurnakan perintah Allah mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tadi lah niat tadi kan ha, niat tapi kalau satu orang belajar walaupun 8 tahun Pakistan sambung balik ke Yaman pula kan ha, 5 6 tahun balik di Yaman tapi nak dapatkan semoga Allah Taala lindungi saya dan kita semua Alhamdulillah kita minta lindung kepada Allah nak dapatkan nama nak dapatkan dunia Ha. Maka Allah Ta'ala akan tarik taufik ha. Dia akan dapat hanya Orang niat macam ni ha. Dia akan dapat hanya nukush atau maklumat Tapi nur ilmu tidak akan ada dalam diri dia. Ha. Sebab itulah niat ni Adalah satu perkara yang teramat penting ha. Satu perkara yang teramat penting untuk kita Sentiasa Tajdid, sentiasa kita Nilai kan Untuk diri kita sendiri yang Kita yang susahnya sekarang Kita duduk nilai orang tu yang paling susah Kita nilai niat orang ha? Kita duduk nilai niat orang Tengok orang ni sikit Ya hmm. tu aku tengok lain macam je Entahlah dia datang untuk niat Apa pun aku tak tahu Boleh percaya ke tak Kita meragukan atas amal orang tu yang paling susah ha? Dan bila bila guru kita bagi tahu sesuatu kita teng bukan tengok dari aku ada getar tengok tadi ni ni macam ada dalam diri orang tu a ini macam ada dalam diri orang tu a eh sifat buruk yang ustaz bagi tahu tadi macam tengok macam simat tu je kan nah, sebenarnya kita nak suruh diri kita sendiri kan nah, saya cakap saya nak suruh hati saya hati saya nah eh ada dalam diri aku sebab tu sahabat radhiyallahu taala tu Kan sampai pengsan bila dengar berita-berita tentang neraka. Sampai meninggal pecah hati. Kan? Ha? Sahabat radhiyallahu anhu bila dengar tentang berita neraka disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal. Bila dengar berita tentang munafik dia sendiri mengumuk diri dia munafik. Kita baca ayat sahabat kan. Hamzalah adalah munafik lah. Kan nah, bukan orang lain kata kat dia dia yang kata kat diri dia. Sebab apa? Sifat tu dia suluh diri dia. Ada dalam diri aku Allah, ada dalam diri aku. Ya Allah, aku ni dah munafik. Ya Allah, sifat takabar dari Ya Allah, seteruknya aku. Bukan dia dalam diri orang. Ha. Dan bukan ukur dalam diri orang. Ukur tak? dalam diri sendiri. Ha. Bab niat pun sama. Kita dah bukan nak tengok dalam diri orang. Niat orang. Niat dia, itu dia dengan Allah. Ha. Apa cara ni, walaupun dia buat benda yang kita nampak secara zahirnya, Nampak macam niat dia tak betul ha. Tapi itu kita serah pada Allah Jangan sekali-kali kita menilai hmm. Bagi kita niat tadi Kita tengok niat aku Liti. Liti niat kita ni, Ada tak dalam diri aku ni Ni dalam hadis sebut ni -Hijrah ha. Di dunia untuk dunia Aku ni datang ni untuk dunia ke Cuba cik balik Aku tadi datang dengan niat apa Apa yang aku dapat hmm. Apa yang aku dapat Cik balik Ataupun lima roh lah disebut. Datang untuk perempuan Aku ni datang untuk perempuan ke? Ha. Check balik Aku ni datang untuk apa? Check niat kita Check hati kita ha. Barulah bila kita buat macam ni Kita setiap se cek, cek dalam diri kita Maka setiap Apa yang kita belajar ni Maka akan berlaku peningkatan Hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari Akan berlaku Peningkatan dalam diri kita Kan? Ha. Setiap apa yang kita belajar Lepas dulu masa saya Belajar kat, kat Pakistan dulu Guru kami kata apa Masa tu dalam kelas Nahung ha, Dalam kelas Nahung apa semua Ada setengah pelajar ni dah macam boring lah pelajar Nahung Sebab Pelajar Nahung kat Pakistan ni Dia memang pulun betul-betul Dia paksa suka hafal kitab kan? kita pula bahasa Urdu Kadang-kadang dah naik boring lah Ada setengah-setengah pelajar dah boring kan? Dah tension lah Nak hafal Hafal pun dalam bahasa Urdu. Lebih susah bahasa daripada bahasa Arab. Right. Jadi. Sekali mana kata. Aku nampak kamu ni. Macam dah tension dah dia kata. Betul tak? Betul tak? Dia? Dia semua, ada yang dah belajar dia kata. Ya yeah, betul. Right. Jadi jangan kita pula macam tu. Aku nampak engkau ni macam tak ikhlas yeah. je. Betul tak? Betul tak? Kan? Right. <laughs> <laughs> Bukan macam tu, bukan kita nak menilai Masuk mana mana Mohana, dia sebagai guru Dengan kami pelajar ha. Jadi dia kata Dalam setiap pengajian ni, walaupun belajar Nahum, walaupun kita belajar apa Walaupun lebih dibagi belajar hadis ni Masya Allah. Setiap daripada habis ni, kita kena check Dalam diri kita Berlaku peningkatan tak dalam diri aku Dari segi hubungan aku Dengan Allah Dari segi taqwa aku dari segi amal ada berlaku peningkatan cuba cik nah, cuba cik ada tak rasa sedih bila dengar, bila dengar berita tash, tentang neraka yang disebut dalam hadis kalau ada hadis ada tak? ataupun nah, sambil gelak-gelak nah. sambil gelak-gelak satu perkara yang saya rasa terlalu bertentangan satu orang yang dengar hadis tentang neraka dia boleh gelak kan? Nah. Walaupun guru tu, buat lucu sekalipun, gelak dengar berita tentang neraka, berita tentang api, berita tentang nanah. Hmm. Kita boleh senyum, sedangkan sahabat r.a. boleh pengsan. Hmm. Satu perkara bertentangan, jadi kita kena check diri kita. Hmm. Hmm. Saya ni dah lari daripada tajuk dah jadi benda ni maknanya niat kita ni sentiasa kan? lepas tu saya kata bapak tadi saya tak nak gosakkan yang dah dibaca ni nah, sebab saya tak muntla'ah pun nah, jadi kita sebagai satu muzakarah lah, muzakarah lah jadi kita kena sentiasa orang kata apa cek sentiasa ragu kan? dengan niat kita kan niat ni adalah darumadar asas kan? asas dan saka amat Asas dalam sesuatu perkara, asas dalam sesuatu tindakan, kasat kita ni, kasat niat dalam hati kita ni, untuk apa? Jadi kita kena ragu atas diri kita. Saya secek. Kenapa? Niat macam yang disebut tadi, niat untuk dapatkan dunia, niat untuk dapatkan Isteri, niat untuk dapatkan degree, niat untuk dapatkan nama, niat untuk dapatkan semuanya akan hancur semua. Man. Yang akan kekalnya hanya niat untuk Allah dan Rasul Niat nak dapatkan isteri Isteri pun akan hancur man. Niat untuk dapatkan dapatkan apa? Nak dapatkan pangkat, pangkat akan hancur Kan? Baru ni man. Saya pergi Saya ni buat macam-macam untuk kampung Sejak saya kerja bandar Angkat bandar, angkat barang Almari Kan? Dengan ada sepupu saya tu pergi aa, Pergi kedai dia pergi tolong Angkat bandar, hantar rumah orang aa, Sampai satu rumah Masya Allah aa, Memang Subhanallah rumah dia Besar lah Rumah besar aa, Dia dengan bangganya tunjuk Tak tahu tak pesan awak Pintu saya ni dia kata ni. Pintu ni harga dia 7 ribu ini pun saya dapat saya beli daripada orang kenalan saya sebab saya dah kenal ni kalau tidak harga dia belasan ribu. Ha. Pasti dia lampu ni, ha, oh, lampu ni dia kata ni kalau beli kalau tak tahu kalau beli biasa ke biasa 6000. Tapi sebab saya ni, ha. empat ribu. dapat. Ha. Pasti buat satu bilik. Ha. satu bilik tu dia buat macam tempat ha. kan. <laughs> ada Tempat nak Orang kata apa Untuk kira tujuan niat dia tu Niat dia buat tu Ini niat yang disahirkan oleh dia lah Kalau sakit Kalau mudah orang tua Nak ni apa semua Ada tempat dia nak kencing kat situ Nak mandi kat situ Saya kata ni macam liang kubur je ni bang kan? Dia tak duduk lagi rumah tu Dia tak hey, sebut ustaz Kepat kubur saya tak duduk lagi ustaz dah sebut bak kubur, tempat mati ni apa cerita ni dia kata. <laughs> kan? Saya ceritah tahu, maknanya walaupun rumah macam tu pun kalau kita niat, kan, Rumah macam tu, niat ente untuk rumah, rumah tu akan hancur, semua akan hancur. Yang kekalnya niat untuk Allah dan Rasul sahaja yang kekal. Jadi, kalaulah kita nak dapatkan dunia, itu ayah nak niat nak dapatkan dunia, Dunia ni Allah tak akan lah bagi menyentuh. Kan. Ya. Dunia ni Allah tak akan lah bagi menyentuh je. Ya. Nah, kita niat kita, Setiap benda kita buat tu untuk akhirat kita Maksud dapatkan Allah dan Rasul nah, Dapatkan Allah dan Rasul Cinta Allah Cinta Rasul ni yang akan kekal Yang akan memberi faedah Bukan akhirat saja. Orang salah faham hari ni Dia oh, faedah akhirat sahaja Dunia saya pun nak hidup juga nah, Bukan saya nak terus mati besok Terus dapat akhirat Bukan saya nak hidup juga dunia, Nak juga dunia nah, Itu salah faham lah Sebenarnya bila kita niat untuk Allah dan Rasul dunia lagi Allah tak bagi dah, dunia lagi Allah tak bagi dah. Pertama sekali Allah tak akan bagi masukkan perasaan cinta dan sayang Dalam hati setiap makhluk, bukan makhluk manusia saja, makhluk lain pun ullah kalau jengki maka sayang pada dia. Ini terjadi pada Sahabat radhiyallahu taala. Sahabat radhiyallahu taala, contohnya biasa dengar kisah. Eh. Sehingga bumi bertunduk pada mereka di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Ha. Di zaman Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala datang gunung berapi. Ha. Gunung meletup mengeluarkan lahar. Ha. Kita baca ayat itu sahabah ada sebut. Ha. Tapi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ni mereka, hati mereka ni hanya untuk Allah dan Rasul. Ha. Setiap perkara buat untuk Allah dan Rasul. Setiap perkara tindakan mereka buat untuk Allah dan Rasul. Jadi makhluk ni dah kenal dah mereka. Ha. Datang gunung berapi, datang laha, gunung meletup. Saidina Umar radhiyallahu anhu suruh Tamim dari radhiyallahu taala pergi buat apa? Bukan pergi telefon kat bomba ke atau bahagian kaji selidik bab gunung berapi tidak. Suruh pergi halau. Pergi selesaikan. Kan ha. Tamim dari radhiyallahu anhu telah halau lava tadi macam kita halau kambing. Hish. Hish. Haan, buat syarat tangan Haan, buat syarat tangan Haan, kalau kita kalau buat api boleh kita faham juga dengan kita buat tu mungkin padam kot mungkin Allah Ta'ala bagi kat dia keluar angin dari tangan dia padam tapi ni lava air boleh naik balik ke gunung masuk dalam gunung balik dengan tayin dari Allah sendiri masuk dalam lubang tu keluar balik kenapa? karena hati mereka hanya ada Allah dan Rasul jadi makhluk ni terpaksa akur dan tunduk kepada mereka Hmm. kita dengar kisah Abdullah bin Omar radhiyallahu taala. Nah. Orang semua berimpun apa dah jadi jalan tak nak jalan tak boleh. Nak jalan tak boleh. Ada satu ada satu binatang yang menghalang perjalanan. Orang nak lalu tak boleh. Ha nah, setengah hebat mengatakan singa. Nah. Abdullah bin Omar radhiyallahu anhu pergi pegang telinga dia. Nah. Bagi penampar sebijik lagi masuk hutan. Ada berani? Ha. Sebab apa dalam dalam hati dia hanya ada Allah dan Rasul. Jadi tuan-tuan, apabila -tuan, benda ni ada hati kita bas. Untuk apa dunia dapat dunia setakat dunia sahaja. Tapi dapat akhirat, dapat Allah dan Rasul, dunia akhirat kita akan dapat. Dapat dunia, dunia memang tentu lagi. Kak dunia memang tentu lagi. Dan kalau orang yang dapat dunia sahaja, dunia kak dunia pun memang confirm detention Dunia akan menyusahkan dia lagi Harta akan menyusahkan dia lagi Orang miskin kan? Orang yang tak cukup makan nasi tu Jarang mati dibunuh Betul tak? Betul tak? Betul tak? Saya rasa jarang sangatlah mati dibunuh Betul tak? Dan jarang dia pakai guard Eh bukan jarang tak ada Yang dia pakai guard untuk jaga diri dia Ada Hidup bebas tapi orang yang ada juta-juta eh, Banyak yang mati dibunuh Sama ada secara Secara zahir Ataupun secara batin eh, Yang mati dibunuh Dan rata-rata kat rumah dia Kena ada, kena bayar gaji kat orang lain pula Untuk jaga rumah dia, jaga diri dia Jadi menyusahkan ke Menyenangkan harta dunia ni Apa pun tuan-tuan semua eh, Dunia Menyusahkan ke menyenangkan Hakikatnya, dunia ni Menyusahkan kita Wanita menyusahkan kita, maaf yang belakang Kecuali wanita Salihah hmm. Kecuali Wanita Salihah Jadi Cinta, niat Kerana Demi Macam-macam lagi guna tu hmm. Demi keranamu Cintaku Hanya untukmu Ha. Jadi kita tukar cinta kita hanya untuk Allah dan Rasul ha. Demi kerana Allah dan Rasul Demi untuk agama ha. kita buat. Habis itu tak nak sayang isteri ke? Sayang Kenapa saya sayang isteri saya? Saya sayang isteri saya demi kerana Allah dan Rasul Kerana Allah yang perintahkan Kerana Rasulullah mencintai isteri dia Kerana Rasulullah menyayangi isteri dia Kerana ha. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah ha, bagu dengan isteri dia. Saya pun bagu kau dengan isteri saya. Ha, sebab tu sebab tu saya mencintai isteri saya. Ha, bukan kerana dia adalah isteri saya. Satu orang isteri menyayangi suami bukan kerana dia adalah suami yang menyayangi saya. Ha, tapi kerana Allah perintahkan saya untuk hormat. Untuk sayang. Suami saya. Dan kerana saya nak mencontohi cara Nabi Alaihi Wasallam. niat. Niat kerana Allah. Satu orang yang mana menyayangi isteri dia. Ramai yang tak kahwin lagi. Saya tengok muka-muka semua muka tak kahwin lagi. Ni. Illa beberapa orang. Kecuali beberapa orang. Satu orang menyayangi isteri dia kerana Allah. Haa maka cinta dia kepada isteri dia tidak akan menyebabkan dia pergi lewat sembahyang masjid sembahyang berjemaah. menyebabkan tidak cinta dia kepada isteri saya isteri dia tidak akan menyebabkan dia tertinggal sembahyang berjemaah walaupun dia pengantin baru hmm. tapi untuk pengantin baru ni kalau dari segi fiqh dia ada khusus pula hukumnya ha hmm. Nak, bagi, nak bagitahu ha? besok <laughs> malam datang besok <laughs> muzakarah lain pula ada itu ifradik <laughs> oh <misal> besok mereka <laughs> mashaAllah jadi bab niat tadi satu orang yang mana mencintai anak dia menyayangi anak dia kerana Allah maka sayang dia kepada anak tidak akan menghalang dia daripada merotani anak dia Daripada mengejutkan anak dia untuk surat subuh. Ha? Daripada mendidik anak dia. Satu anak sayang kepada kepada ayah dia. dia. Kegagalan ayah untuk memberi nafkah pada dia. Tidak akan menghalang dia daripada hormat kepada ayah dia. Tuan ha? so, kata sayang, sayang ke ayah. Ayah hari itu minta duit, tak bagi ayah. Ayah ni, minta je tak nak bagi. Minta tak nak bagi. Selama, mana bukti sayang? Begitu juga satu isteri. Sayang kepada suami kerana Allah. Maka kerana suami dia tu tidak akan menghalang untuk dia menyayangi dan menghormati suami dia. Hmm. Saya tak nak hura lebih, lebih lagi lah. Takut terlanjur. <laughs> faham fahamlah maksud saya tu. Kerenah. Hmm. Suami saya buat perkara yang disukai oleh Allah. Maka saya kena lebih sayang pada dia. Saya sayang dia. Atau pun suami, suami pun macam itu juga. Jadi, apabila kehidupan kita ni dilandaskan di atas hadis ni. Maka setiap perkara, Bukan dia bukan setakat memberi efek kepada akhirat kita. Memberi faedah kepada akhirat kita. Maka bahkan dunia kita pun akan jadi aman. Bahkan kalau semua satu satu umat ni, Amal hadis ni, Maka akan berlakunya kedamaian, Keamanan, Kasih sayang. Kan? Ha rakyat menghormati pemerintah bukan kerana adil dia tapi kerana perintah Allah ha. dia adil ke dia tak adil ke itu dia dengan Allah tapi saya sebagai rakyat perintah Allah ta'ala selagi mana satu orang amir atau perintah tak suruh saya buat maksiat maka saya tak boleh tak boleh saya mengingkari apa yang dia nak ataupun Orang tidak menghormati Maka rakyat akan taat Pemerintah pula Rakyat saya dengar cakap saya ke tidak ke Saya sebagai pemerintah Perintah Allah Ta'ala Kepada saya Saya berlaku adil Bukan kerana rakyat taat kepada saya Tapi kerana Allah yang perintah Kerana perintah Allah Maka dua-dua pihak semua nak amalkan perintah Allah Nak buat kerana Allah Bukan kerana balasan Bukan kerana tindak balas Daripada orang yang Orang yang daripada pihak lawan dia Contohnya Maka Akan berlaku Keharmonian Jadi perkara ni yang kita nak wujudkan kan? Nampak betul lah, Hadis nampak ringkas ha, Tapi dalam ni mengandungi makna Yang teramat luas ha, Niat kita yang keluasan ini yang kita nak usahakan. Bukan setakat nak wujudkan diri kita. Dari syuruh umat. Hmm. Setiap perkara. Kita buat. Adalah untuk Allah. Kenapa? Hmm. Dunia ini. Tak ada apa. Jaga ji laga neki dunia nehiha. Ye ibarat ki jahe tamasha nehi. Bersama? Haa jaga ji lagani ki dunia nahi dunia bukan tempat untuk kita bagi hati kita lah tak adalah bukan di dunia ni untuk, untuk kita bukan hati kita bukan kita nak serahkan untuk dunia niat buat kerana dunia nak dapatkan dunia tak ada tak ada tak ada tak ada semuanya akan hancur kalau saya dapat sekali pun dengan niat saya ni saya pun buat saya buat usaha saya buat amal saya dapat lah kata orang panggil saya moranak lepas tu pergi mana pun orang hormat cium tangan selipar pun orang angkat nak letak atas junjung lagi selipar saya saya pergi mana pun orang hormat. Orang sediakan macam-macam kemewahan. Tapi sampai setakat mana? 100 tahun? 200 tahun? 1000 tahun? Berani nak hidup 1000 tahun? Ha, 100 tahun saya tak banyak hidup lah. Sekarang tahun sekarang. Sebab saya takut masa tu. Ha, saya kencing merata. Benci kat saya apa semua kan. Kencing merata. Berak pun merata dah. Kan? Membebel kat orang tu. Tak tahu nyanyuk apa dah. Jadi tak ada guna Tapi bila kita niat Untuk Allah dan Rasul kan, Dunia lagi Allah Ta'ala akan bagi Dunia lagi Allah Ta'ala akan bagi Dunia lagi Allah Ta'ala akan bagi Akhirat lebih-lebih lagi Allah Ta'ala akan bagi Apa tu? Jaga ji ki. Dunia bukan dunia bukan tempat untuk bagi hati Ye ibarat ki jahe Bahkan dunia ini untuk kita ambil pengajaran Temasha nahi. Bukan untuk kita bertamasha Bukan untuk kita berseronok-seronok Nak dapatkan dunia ni ya. Bukan tempat untuk, untuk kita Berseronok-seronok Kat kehidupan dunia ni Jadi biarlah niat kita Setiap perkara yang kita buat Untuk Allah dan Rasul Untuk Allah dan Rasul ya. Bila kita Buat untuk Allah dan Rasul Maka bila kita miliki Allah Makanadillah Orang yang telah berjaya miliki Allah Kan Lahu, Maka Allah Ta'ala Jadi milik dia Bila Allah Ta'ala jadi milik dia kan, Allahu Akbar Setakat kan, Calon isteri tu Tak sadut jeling lah kan, Allah Ta'ala akan bagi kat dia kan, Berjuta-juta bila dari tu kan, Kat dunia Allah Ta'ala akan bagi hadiah Sebagai satu tempias Daripada amalan dia. Ke akhirat. Allah Ta'ala akan bagi bayangan bidadari kat diri. Sifat. Wagi wanita yang punya sifat-sifat bidadari. Kan? Kepada dia kat dunia ni. Kan? Hasil daripada dia miliki Allah. Allah Ta'ala akan bagi dia isteri. Yang ada bayangan bidadari. Isteri yang jaga kehormatan macam. Bidadari. Kan? Ha. Macam bidadari. Isteri yang punya sifat taat macam bidadari isteri yang berkhidmat kepada suami macam bidadari kan ah ha. isteri yang berlemah lembut dengan dia macam bidadari isteri yang mencintai dia macam bidadari kat dunia Allah akan bagi bayangan kan tapi dengan syarat kena miliki Allah ah miliki Allah niat tadi ah ha. miliki Allah untuk kepada Allah Allah taala akan jadi miliknya kan Allah Ta'ala akan bagi semua. Dia akan dapat sahabat pun. Sahabat macam sahabat syurga yang tidak suka caci-mencaci. Yang tidak suka, orang kata apa, nak mengkhianati dia. Macam ahli syurga. Bayangan-bayangan syurga Allah Ta'ala akan bagi pada dia. Itu di kehidupan dunia. Dunia lagi. Allah Ta'ala akan bagi pada dia. Dan ke akhirat jangan cerita lah masuk kubur je layanan special dekat nak mati pun ada layanan special dah kan nah, orang yang miliki Allah ni nak mati pun layanan special lagi dah nak mati pun dah dapat layanan special ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika malaikat yang akan datang mengerumuni dia di saat kematian dia bila malaikat datang syaitan dah tak boleh dah ni nak tapi niat tadi kan keteguhan tadi semastaqam istiqamah dengan dia punya cita-cita dia punya niat dia punya keinginan untuk dapatkan Allah kan mengrasakan Allah taala meyakini Allah taala sebagai pemelihara penjaga dia kan saat mati dia akan bagi mereka akan datang mengerumuni dia mereka akan tenangkan dia Allah takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut. Dan kat dunia dahulu dengar macam-macam, dengar mana Ehsan bagi tahu tentang neraka, tentang azab neraka, tentang bahaya-bahaya kehidupan akhirat. Takut, malaikat akan datang tenangkan kita. Allah takhafu. Dan gua saya kata Allah SWT akan pada orang beriman ni Allah Taala akan datangkan bayangan neraka pada dia. Hmm. Dia tengok malaikat terkejut. Malaikat munatta Allah Taala, kenapa yang kamu takut dengan azab malaikat ni? Ini bukan untuk kamu. Eh. Ha. Jangan jangan kamu bimbang dengan keluarga dan dunia yang kamu tinggalkan ini. Ah ha, yang dulu kat dunia kamu kamu susah payah tinggalkan anak dalam keadaan tidak ada apa-apa. Tapi wa absyuru, kemudian Allah Taala akan paparkan pada dia bayangan syurga. Malaikat kata wa absyuru bil jannah. Bergembiralah kamu dengan dengan syurga ini yang telah dijanjikan kepada kamu Masa kamu hidup kat dunia dahulu. Ha. Maka tu takut lagi, rasa takut takut kita ni risau masuk kubur seorang-sorang. Malaikat pun kata pula kepada kita, "Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kami jadi kawan kamu, sahabat setia kamu. Tak akhir depan dunia lagi masa kamu pergi belajar tu kami yang jadi kawan kamu. Hamparkan sayap Ha, berjalan di atas sayap malaikat Kami yang doakan kampunan untuk kamu Kami yang payungi kamu Kami yang datang duduk bersama-sama kamu Cuma tak nampak kat dunia Dan dekat akhirat ni pun Kami masuk kumpul ni pun Kami akan temani kamu Kami akan temani kamu di masyarakat Fi dunia wa fil akhira ha, Ini janji Allah ha. Tapi dengan syarat Nak miliki Allah melalui Keikhlasan Setiap amal yang kita buat sebab itulah tuan-tuan, keakhirat Amal kita ditimbang Amal tola jaiga Nehi gina jaiga Amal bukan dikira Tapi ditimbang Amal bukan dikira Mereka kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tak tak Amal ditimbang Berdasarkan dan berat Ringannya satu amal tadi bergantung kepada niat dan kualiti amal tadi. Niat dan kualiti amal. Tadi. Pertama sekali patut kata daru madar asas dia. Kan? Kalau dia sembahyang pun nyalah sembahyang tu tak bergerak. Kan orang tikam pun tak tak lub dah seolah-olahnya tak terkesan tapi niat dia tak betul. Atau tak ada ni pula. Tak ada hak tak ada orang kata apa tak ada faedah juga jadi dua-dua ni kena ada niat untuk niat kita dah untuk dapatkan Allah dan Rasul boleh insya-Allah kan? ha terima saya masya-Allah moga-moga Allah, moga -moga Allah Taala bagi manfaat ada sayalah pertama sekali ha. dan pada kita semua Moga Allah Taala bagi taufik untuk kita amal dan kita sampaikan dan saya minta maaf Ha, terutamanya daripada Saya sebenarnya ni macam satu orang pelajar yang menyemak Pengajian dia kepada satu orang guru lah. Orang belajar Hafiz kan Dia hafal-hafal-hafal pergi mengadap guru Dia panggil tasmiak ha, Pendengarkan kepada guru betul ke salah Bagi saya sebenarnya dengan niat macam itulah Saya bercakap depan wanita Ahsan Sebagai seolah-olah saya ini Satu orang pelajar memperdengarkan Pengajian saya kepada guru saya jadi saya terbuka hatilah kalau lepas ni mana ihsan ada nak Teguh, nak ni apa semua insyaallah dengan hati yang terbuka luas seluas sawang tak payah memadahlah petang-petang ni kan ha. nama <laughs> tak reti pun insyaallah sallallahu Insha khair faana wa iyak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ala al mukminin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i على عليه الأصحاب إجماعاً. اللهم إلية ربنا فحببنا وفي أنفسنا لك ربنا فذللنا وفي أعين الناس فعزنا وفي أعين الناس فعزنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا. وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصر اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم كن لنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا Allahumma man arada bil-Islam wal Muslimin khairan Fafiqhu kulla khair wa ja'alna minhum Wa man arada bil-Islam wal-Muslimin asya Allah Fa ahlikhum kama ahlak ta'adam wa thamu Ya Allah ya Tuhan kami Allah Kami pandai bercakap Allah Allah tapi yang di kami tidak ada apapun ya Allah Ya Allah jadikanlah ya Allah Apa yang kami cakap ya Allah Wujudan di kami Allah Ya Allah, jadikan apa yang kami cakap ini, Allah. Wujudah kami, ya seumat, Ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan asbab cakap kami ya ini, Allah. Untuk kau tukangkan kami, ya perat. Ya Allah, jangan jadikan sebab cakap. Astaghfirullah. Allahumma inna nasaduk. Al-Qa'id ma'asaduk. Al-A'udhu, kami syarri musta'azak minna. Wa antar musta'anu alaikal bala. Wa la hawla wa la qubata illa billah Subhanallah Rabbika Rabbil Azzi Amma Subhanallah. Hamdulillah. Jaza kum Allah khair jaza. Jadi sayyibun tak tahu nak cakap apa. Biar Allah yang menilai. Jadi kita ucapkan terbanyak syukur kepada Allah Subhanahu <coughs> taala kerana Allah lah yang menggerakkan beliau untuk datang ke sini. Dan juga kerana mungkin Allah kasihkan kita nak bagi peluang mendengar kan, Beberapa pesanan daripada beliau yang beliau dapat daripada guru beliau di Pakistan ataupun daripada Yaman. Jadi abang beliau sampaikan insya-Allah tak larilah. Ha, kalau kita tu, satu sanat tu, memang dia tak lari. Saya pun belajar di Safraga pun, sanat dia dengan Pakistan sambung juga. Semua sanat kita akan pergi kepada Sheikh Walai Allah Jadi sehingga penjelasan tentang hadis pun tak lari. Ha, sama saja. Begitu juga saya belajar di Tunggoro pun. Bila belajar di zaman pun ada link juga. Ha. Jadi kita kalau di bawah payung sunnah, hadis sunnah wal jamaah, dia... Takkan lagi lah dia punya penjelasan Jadi semua apa yang beliau sampaikan tu Alhamdulillah sama lah apa yang punya saya belajar Mudah-mudahan Allah pergi kita taufik lah Dan dapat kita faham Amal akan sampaikan Kalau saya nak tambah pun rasa masa pun dah oh, Malam ni ada majlis macam-macam lagi ya. Di Sepetaling pun Kita ada Malam Markas Abu Zari Di USG 9 Malam ni Abid Zain nak buat angkat dah. Malam terakhir dia akan bagi jazah kitab dia Dan program-program lain lagi lah jadi tuan-tuan kita isikalah masa kita malam ni dengan perkara-perkara yang memfaedah tempat-tempat yang baik insyaAllah. Jadi rasanya cukup setakat tu je. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, apa yang tidak baik itu adalah keselamatan saya lah. Jadi minta ampun pada Allah, minta maaf untuk tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah SWT kekalkan kita dalam ketaatan dan bagi kita kefahaman dan bagi kita taufik untuk kita amalkan sampaikan insyaAllah. Tutup majlis dengan khafartu majlis. Subhanallah bihamdika. Asyadu ala illahina. wa atuhu ilaih. Subhanallah bihraib al-azit al-amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.